Och då säger vi välkommen till avsnitt fyra av Save. Med oss idag så har vi vår sedvanliga värld, Samson. Det är då jag. Och vi har också med oss Jorge. Hej. Alex. Hej, hej. Våran retro -guru Martin. Goda afton. Och speciellt för ikväll så har vi också veckans gäst Chris Jonasson från spelföreningen Miss i Malmö. Tja! Hej Chris, eh, välkommen, det är jättekul att ha dig med oss ikväll eh, Vi ska prata lite mer om dig alldeles strax, jag ska bara gå igenom veckans innehållsförteckning. Eh, idag så ska vi som vanligt börja med att vi, eh, ja i för sig, vi ska faktiskt börja med att presentera Chris förstås Därefter så eh, går vi igenom vad vi har spelat, följt av Indie-rapporten eh, Rast vidare på retrohörnan, Alex, vad är vi VFM idag där? Super Metroid spännande, det är en liten favorit faktiskt ehm, efter våran köra retrohörna så ska vi prata lite mer med om eh, om HBT det vill säga homo, bi och trans i spelvärlden och där har vi speciellt med oss Chris mer om detta senare ehm, tillbaka från förra veckan sen så kör vi vidare med Martins jukebox och sen avslutar vi med en diskussion om bossar Ja, då är det väl helt enkelt bara att sätta igång och då börjar vi med Chris. Uh, Hej Chris! Du är här idag som representant för miss. Kan du berätta lite om föreningen? Ja, alltså miss är Malmö interaktiva Spelsällskap som är en, en sveråsförening. Uh, miss är en förening som bildades lite grann för att man ville ha, alltså vi ville ha en stor förening i Malmö där man kunde så att säga, samla spelare. Så det fanns massa små föreningar överallt där folk satt hemma och spelade med sina egna vänner och så skulle det finnas en, en större förening som man kunde komma till där det fanns andra spelare där man också i slutändan skulle kunna ha en större lokal. Så att det är det målet som vi jobbar mot. Och under tiden då så håller vi på att arrangera LAN och rollspelskvällar och helger och håller på att börja med förberedat värnpillning som kommer att gå så på låter spännande. Är det någonting på gång nu härnäst som du kan passa på er ge lite reklam för när du är här? Ja, det som är på gång är väl att uh, vi kommer ha en spelhelg uh, nästa helgen i mars. Och uh, nästa helgen i april så är det då tänkt att uh, Vampire på hela fristart fristaten ska starta i, i Malmö. Uh, det som också är på gång är, är då lanen som vi arrangerar med honom mellanrum och så. Och det bästa man kan göra det är att gå in och kolla på uh, miss.sverock.net. Ja Chris, uh, vi får prata mer med dig alldeles strax. Uh, däremot tycker jag vi går in på vad vi har spelat den här veckan och först ut då tycker jag Martin ska vara. Mm. Okej, okay. <laughs> den som har spelat minst får gå först helt enkelt. Um, Ah, jag har varit väldigt dålig på att spela på sistone. Det har blivit lite Diablo 2 igen. Det samma som förra veckan alltså? Ja. Det kommer nog att bli det följande vecka också. <laughs> Man har ju en den att fastna faktiskt i rollspel. Jorge, har du något nytt under matten? Dawn of War 1 faktiskt. att vi och spelade igår kväll. och åkte på jättemycket pisk. <laughs> och eh, Red Alert 3 i multiplayer som är världens sämsta spel typ någonsin, <laughs> det är väl mina tre Oj, hårda ord där ja. Ja. Men gillar du inte Red Alert i eller är det bara trean som är ett problem? Uh, jag tyckte om ettan, första uh, tvåan, vet jag inte, de som jag har spelat men sen fick vi för oss att sp och spela trean nu i veckan, men alltså det var inte kul för femare mm. uh, Ja, vi går vidare, Alex, vad har du haft för dig under veckan? Jag har spelat lite Super Metroid och faktiskt så har jag precis köpt en X-SIM-adapter till min Playstation som är en adapter som man kan koppla in sin mus och tangentbord via en dator. Så jag har faktiskt suttit och konfigurerat den. provspelat spela lite Resistance 2 eftersom jag är inbiten i FPS-nörd i dator så blev det en lite skönare övergång än den här förskräckliga handkontrollen. Det fungerar så, bra, så. tyckte det var väldigt kul att spela med. Och då tycker vi bjuder in Chris i diskussionen. Chris, vad har du spelat under veckan som har gått? Jag har ju då helt snöt in på Zuma. <skratt> eh, det här arkadspelet i Xbox. och så att Vi sitter där på sista leveln och försöker klara spelet helt enkelt. Ja, eh, själv så har jag... Eh, ja, jag har spelat så otroligt mycket så jag ska inte tala upp allt. Men eh, jag har ju fortsatt beta av från eh, mitt jättekit jag har köpt av 16-bit spel då eh, sedan förra veckan. Så de jag har betat mig igenom är... Eh, Ja, jag blev så sugen efter diskussionen sist Så Zelda 3 har jag ju förstås startat upp <laughs> Och eh, Ja, jag har väl kommit till Tredje Dungeonen På mörkervärlden just nu Men då är, stannar jag också upp Och gör alla sidequests Och jag visste faktiskt inte att man kunde ta det här eh, Kvartshjärtat i i, i stan, i Lightworld utan att ha springskorna. men det går faktiskt om man bara gör exakt rätt. Så, så det var något nytt för mig. Jag hade alltid, alltid väntat tills jag efter jag har gjort sandslottet. Eller förlåt, efter jag har gjort det första slottet, där man får snabbskorna. Och nu bara provat det och upptäckt att det går ju faktiskt utan skorna. Så det, det var något nytt för mig i alla fall. Eh, sen har jag köpt en PSP och eh, den har jag ju eh, inte klarat så mycket spel till, men jag har ju spelat Locko Patapon, God of War... Wipeout, Pure, uh, Metal Gear, Solid, um, Graphic Novel. Inte så mycket spel i och för sig, men det, det har jag ju tittat på i alla fall. Uh, det är alltså vad vi har spelat och uh, då ska vi faktiskt rast gå över på Indie-rapporten. I veckans Indie-rapport ska vi prata om ett spel som faktiskt inte riktigt är Indie egentligen. Uh, det enda som är Indie med det är att det har blivit moddat. ...av ett gäng fans faktiskt. Det, det äh, spelet jag pratar om då är Mother 3. Äh, Mother 3 är alltså det tredje spelet i Mother-serien. Mother 1 släpptes så vitt jag vet bara i Japan. Och det är alltså ett JRPG fast utspelar sig i en modern värld. Det vill säga det är inte trollkarlar och magier eller, eller framtid heller. Utan det, det är vanlig, vanlig jorden liksom. Äh, Mother 2 släpptes till Super Nintendo... I Japan förstås, men också i USA översatt. Då heter det Earthbound. Mother 3 var på gång till Super Nintendo, men fick komplikationer och Nintendo bestämde sig för att satsa på att göra det till 64DD. Det här tillägget till Nintendo 64. Det också fick de problem med det och så skulle de porta ner det till valen Nintendo 64 och där fick de problem med 3D-motorn. Så i slutändan så landade spelet på Game Boy Advance och kom tidigt 2000-tal tror jag. Däremot så släpptes det bara i Japan och bara översatt till japanska. Och det som gör spelet in då, det är att jag har, jag, jag äger faktiskt en GBA-kassett av en japansk version av den. Jag hade någon slags förhoppning att jag skulle kunna ta mig igenom den med hjälp av den lilla lilla japanska jag kan och mina japanska vänner. Men det blev lite för många telefonsamtal för att mina vänner skulle orka med och översätta allting åt mig. Så i slutändan så gjorde jag helt enkelt så att jag moddade min, min Game Boy Advance-kassett så att jag kunde patcha den med en, en fanöversättning som faktiskt finns. Det är alltså dedikerade Motherfans som har översatt hela spelet till engelska. Och det är, ja, Jag har inte spelat så jättemycket av det, bara de första timmarna. så där. Det är ju ett JRPG så det är ett riktigt långt spel förstås. Men jag måste säga att jag tycker att det är en väldigt proffsig och välgjord översättning. Jag har inga klagomål överhuvudtaget på den. Spelet utspelar sig på en plats som heter Nowhere Island- där du eh, spelar en familj du får eh, döpa då, mamma, pappa och eh, de två sönerna eh, Mina heter ju förstås så som min familj heter eh, Det, det tråkiga ju att det är pappan som, som får lite hjältarollen och det känns inte så jättekul att min pappa är hjälten, och inte jag, men det, det kan jag nog leva med eh, Det roliga med spelet är att det, det bryter den fjärde väggen hela tiden, alltså på ett riktigt sånt charmigt och klockrent sätt, det är liksom folk stannar upp, vänder sig rakt mot skärmen och pratar till dig som spelare. Du får till och med ange vad du som spelare heter. När du spelar så händer det ibland att en karaktär eller något djur tittar upp på skärmen och så säger den så här, åh förresten, Samson. Eh, om du tycker det här verkar konstigt så, så låtsas jag inte om det. Tänk att det är något magiskt. Och så fortsätter spelet. <laughs> Men alltså som, som spelare så är det väldigt kompetent i, i hur det är uppbyggt och, och hur det liksom framställs. Det är bara just presentationen är väldigt charmig och väldigt rolig och jag, jag satt faktiskt och fnittrar väldigt högt. Jag satt och spelade på jobbet här häromdagen eh, och folk runt omkring mig undrar varför jag satt och fnittrar hela tiden och det, det blev ju också lite störande för kunder ibland. <laughs> eh, ja, men det, det är i alla fall det spelet som jag tar upp. Så det, det, det är egentligen inte ett indie-spel utan det är en indieöversättning som är indierade den här veckan. Vilket är lite av en halvlösning. Men... Eh, om ni äger spelet så finns det faktiskt inget annat sätt att få det på engelska än att faktiskt göra den här moddningen på det. Och eh, nu ska vi förstås inte göra reklam för piratkopiering men eh, jag tror att den enda lösningen är för att man inte känner till hur man gör för att gå in och byta innehåll på en kassett är faktiskt att köra det via ROM. Eh, vilket är lite tråkigt och det pushas ju väldigt hårt på att Nintendo ska släppa det här till eh, Virtual Console och till Wii. Men det, det verkar inte gå så mycket framåt så så länge så får vi hålla oss med det här. Men det, det är ett väldigt varmt rekommenderat spel och får ni chansen så prova det gärna. Och Köp det gärna på import så har ni ju betalt för det och sen så, så kan ni efteråt göra vad ni vill på nätet med åtminstone samvetet i behåll tycker jag. Ja, det var veckans indie-rapport och då ska vi gå över till retrohörnan. Ja, och denna veckan har jag valt ett klassiskt Super Metroid-spel som eh, handlar då om den kvinnliga karaktären Samus Aran som ska, så en bounty hunter som ska hämta en sån här Metroid och eh, i då början av spelet så ska man hämta upp den här Metroiden och därav blir man del av den här Metroiden då kidnappad utav eh, rymdpirater. Uh, specifikt då Ridley som är slutbossen i spelet. Spoilers, förlåt. Uh, uh, hur som helst. Uh, det går ju, spelet bygger då på ett, ett action-plattformsspel och uh, det tar då plats på planeten Sibs. Uh, spelet är uppbyggt som så att du kommer in i då en liten värld. Eller är ja, en liten värld. Du kommer in på den här planeten och allting hänger ihop. Hjopa. Uh, Ursäkta för skönskan Hänger ihop uh, genom tunnlar eller man ska säga dörrar och så. Så att uh, det jag faller mest för just i det här spelet är att i varje rum så är det alltid en ny utmaning men det är ändå liksom en utmaning på den nivån som du behöver tänka, att inte bara springa igenom. Jag kan tillägga att det var det första spelet där jag spelade som en kvinnlig karaktär. Eh, väldigt underhållande, visste faktiskt inte detta för ett par år senare. Och innan jag provspelade första gången så var det faktiskt mest som så att jag satt och kollade på medan min kusin satt och spelade och eh, det var min första spelupplevelse just från Super Metroid och det vi gjorde faktiskt var jag tittade på mest men jag var väldigt delaktig och ritade upp hela eh, planeten eh, Sebs karta, alltså på vanligt papper <laughs> det var seriöst ja det var väl eh, första gången jag gick riktigt in för ett spel för jag tillägga också då? men eh, hur som helst det som mest fasciner fascinerar mig är ju spänningen i hela spelet den är ju odlidlig Eh, samt alla gåtor och eh, ständiga power-ups som gör spelet mycket mer intressant. Uh, Alex, uh, jag, förlåt mig jag avbryta? Jag måste bara... Alltså, nu, jag tycker det är, det är helt okej okay att spoilera våra retrospel. De är ändå gamla vid det här laget. Det, det bara, yeah. <laughs> jag har väldigt starka minnen av att det inte alls är Ridley som är slutbossen utan att det är modehjärnan. Åh oh, shit, ja det stämmer. Ridley är väl bara... Han är väl någon slags, alltså Ridley är ju den här stora Fågel ja, pterodaktyl liknande Ja, exakt Men, men gre grejen är ju att På slutet så är den här otroligt st Stora st ja, den, Precis, den stora starka scenen När Metroiden, den tyger sig till Samus ja. som, som att Samus är dess mamma Och då blir den arg på moderhjärnan när hon slåss mot Samus Exakt hur som helst, alltså vad, vad, spelet betyder, varför det betyder så himla mycket för mig är för att för det första är det, det första spelet jag gick riktigt heligat in förklara det med hjälp av min kusin, eller jag, jag och min kusin gick in heligat förklara det. Uh, vad är det som gör, varför är då detta just ett sånt här klassiskt rättsspel? Jo, det är väl enbart för att uh, ja. Det är ett bra spel helt enkelt som uh, var liksom lite revolutionerande med såna här action plattformspel med uh, lite små gåtor i och inte bara springa igenom spel. Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om själva spelet. Uh, Sam som du som är väldigt insatt och har spelet väldigt, väldigt mycket. Alltså det, det jag skulle prata framförallt om det är så... Alltså... Spelet som sig är ju ett fantastiskt uppbyggt spel, det är ingen snack om den saken. Men något som är ännu roligare med det, det är ju hur fans av spelet har alltså gjort sekvensbrott i det. Allting, allting bygger på att vissa områden är avspärrade för du har inte fått den uppgraderingen som behövs. Till exempel om missiler eller supermissilen eller att du kan göra dubbelhopp och så vidare. Det är ju den typen av saker som hindrar en från att gå in i vissa rum som leder handlingen framåt då. Jo, absolut. Och då, då har man ju på nätet hittat alltså sätt att bryta ordningen på det här. Genom att ja, den här walljump-effekten som, som är en inbyggd effekt men den presenteras inte ordentligt. Den hintar sig ett rum där de här tre små djuren börjar walljumpa upp. Som liksom hintar om att du kan också walljumpa. Men du, du får ingen instruktion om att det går. Utan det är liksom bara att du ska råka. Samma sak med bombhoppen då som du sa precis. Mm, men det är ju ja, precis som den där powerjumpen också med den lilla strutsen. Den tror jag inte ens jag kände till. Vad är det för något? Ja, det är där man, där man laddar upp springer och så sätter du den där och bara hoppar rakt upp i luften. Ja, spring. den! Ja, det är ja. ju också en sån speciell... Liksom, det hintas ju på, men liksom... Ja, det, det, men det är mycket den typen av saker. Alltså det, det jag gillar mest med det är att det har blivit liksom den här speedrun- spelet nummer ett nästan. Det är det och Quake 1 som är verkligen sånt som fortfarande folk nöter och försöker pressa bort sekunder från. Jag tror att den bästa tiden jag sett det är på under 10 minuter. Alltså att bara strunta i hur många procent av spelet man faktiskt tar. Du vet. Man får ju en procentsats på slutet hur mycket man har hittat av allt som är gömt. Mm. Och jag tror att det ligger på typ så här 4% av någonting och då klarar de hela spelet. <laughs> och det är så här helt yeah. sanslöst. Liksom. De hoppar genom väggar. Alltså de, Man liksom missbrukar inte buggar eller liknande utan det är liksom bara att de försöker ta sig fram så snabbt som möjligt genom spelet med så lite power som möjligt för det ska gå så fort som möjligt. Den, hela den kulturen växte ju sig stor i och med Super Metroid för det var det först där det verkligen kunde utnyttjas på allvar. Det finns ju visserligen i första Metroid också men de var med tvungna att utnyttja buggar i spelet där man kunde fastna i dörrarna och hoppa genom skärmar. liksom för Rummen låg i vägg i vägg med varandra hela tiden. Exakt. Ja, det, det är ett jävligt coolt spel. Är ni intresserade av såna här speed demos som det då kallas så kan jag rekommendera speeddemosarchive.com Där finns det en hel, en hel avdelning dedikerad till Metroid där det finns massa olika varianter på att de ska... Ja, dels klarar det så snabbt som möjligt, dels klarar det utan sekvensbrytning, dels klarar det med 100% så snabbt som möjligt. Alltså det är, är man jättenördig som jag är så, så uppskattar man att kolla på den riktiga mästare spelar. Och det, det här är verkligen, och det här är också, på Speed Archive så har man en strikt policy att det finns, man får inte ha eh, TAS-demos, det vill säga tool-assisted. Eh, utan det måste vara, det måste vara att någon har spelat det på riktigt helst i ett enda, en enda sittning också. Ja, med det så tror jag att vi får sätta punkt för retrohörnan den här veckan och eh, vi passar på att flika in här med lite lyssnarbrev, eh, förhoppningsvis ska det gå lite snabbt här då. Vi har ett, en person som kallar sig för Nord, eller eller Nord, jag vet inte hur man ska uttala det, som skriver, schysst podcast, bra och intressant snack, skönt att ni har olika åsikter. Uh, var det meningen att Samson skulle säga 9bit När ni pratade ett kort snack om Megaman Försöker ni starta någon trend Som spelradion med Purnout Bra podcast all in all uh, Nej Nord, jag sa faktiskt helt enkelt fel <laughs> Precis som Alex också gjorde första gången Vi sa 9bit istället för 8bit uh, Jag är mycket väl med om att det ska vara 8 Jag sa inte 9 i flit utan Det är bara slank ur mig Det, det ska vi försöka undvika i fortsättningen Helt enkelt Uh, sen har vi en fortsättning på ett uh, lyssnande brev som kom in förra veckan där personen Jap pratade om hur man ska uttala uh, konsol. Och då har en person som kallas sig för T svarat med konsol är en hemsk överföring av ett engelskt ord. Det mest korrekta ordet var att svenska ordet och då blir det konsol enligt gängse svenska grammatiska regler. Eller? Och uh, Jap då, i härding som är här, eller hon, har kommit tillbaka och skrivit nej. För det första är detta inte något att debattera då konsol redan finns i Saul och konsol inte finns. Sen pratar han lite om grammatiska regler och de tänker jag inte gå in på. Han avslutar med då Eh, det är någon starter då konsol redan finns i Saul och under de första 13-15 åren av speljournalist som publicerades i Sverige så användes alltid konsol, uttalat självfallet konsol och inte konsol så nu så har vi sagt fel två veckor i rad <laughs> han lägger också till att vi inte ska säga polygon, utan eller inte polygon utan polygon eh, avslutningsvis så hävdar han då att han är en universitetsutbildad språklärare i svenska och engelska ifall vi vill ha lite credentials vilket jag tolkar som att han har gått lärare högskolan, vilket faktiskt inte ger mig så jättemycket trygghet i hans ord. Men däremot så kan jag väl, jag kan sansa mig till att säga konsol. Konsol, till särskilt i alla fall. <laughs> uh, har vi några mer åsikter om den här uttalsdebatten, eller kan vi släppa det nu och helt enkelt lita på Japp som säger konsol? Ja, varför? <laughs> jag, tycker vi, jag tycker vi lägger ner det nu. Du vinner Japp, vi, vi gör som du säger. Uh, du har ju dina credentials, så vi litar på dig. Fast på andra sidan så är många skåningar här så vi har uttalat allting annorlunda. <laughs> det är sant. Ni vill väl skåningar <laughs> allihopa. Det är väl bara jag som inte är från Skåne. Oh. Till och med Chris är skåning. Yeah, yeah. <laughs> ja, jag eh, Vidare har vi fått brev igen från The Nord som säger apropå produktplacering i spel som sponsras eh, två spel jag kommer att tänka på är Cool Spot som var ett spel med Seven Ups glada 80-talsmaskott och det var höga med Seven Ups-loggor överallt och även McDonalds Kids som var ett McDonalds-spel. Uh, tror att jag spelat Coolspot någon gång Men inget jag kommer ihåg Intressant diskussion som klarar sig fint Utan dessa två titlar Jag tänkte faktiskt både på Coolspot Och på McDonalds Kids Men de kändes inte så jätte Jag vet inte varför vi inte tog upp dem överhuvudtaget Det, det var väl liksom bara någonting som vi helt enkelt Har oss Sen har både Martin och Alex Fortsatt den diskussionen Uh, Martin säger att du också kommer ihåg Coolspot och vill också ta upp Zool som hade en övertydlig Chupa Chups reklam och <går> även då Pepsi Man till Playstation Sol uh, var ett riktigt bra spel Var, var inte tänkt som, som alltså var inte han plattformshjälten för någon egen konsol eller, eller konsol eller var är ute och cykla där Det där ringer en liten klocka där faktiskt. Ja, gear. Nej, Gearn hade ju... Det, det var ju Sega, så den hade ju så mycket den också. Jo, men den hade väl också något solspel. Jag vet inte hur, jag har faktiskt aldrig spelat. just Game har jag inte varit alldeles förvisning med. Det, då det är svårt att få tala spel till det. Eller, ja, jag har väl inte lätt så mycket tid i, men... hur jag... tror som helst så finns det med där till Gear, så kan det vara. Ja, men jag tror att det portades ganska så rejält. jag, Jag... jag vill minna mig till typ någon Atari eller Amiga konsol. Atari ST, yes, mm. kan det ha varit det? Eller mm. möjligtvis Amiga CD32 eller vad som heter. Ja, fast ja. Sol, Sol kom väl tidigare än c 32 om jag mm. tror det. Ja. Oavsett vilket så kommer vi säkert få en massa svar om det på kommentarerna, så det, det får vi säkert reda på till nästa vecka. Ja <laughs> Och Alex, du har också flickat in med Solens spel som spelas bäst på Syra. Ja. <laughs> <laughs> Ta inte det rent bokstavligt på. <laughs> en annan har också nämnt att hon hade glömt bort Sol kul med flashback säger hon ja det var veckans lyssna så vi stänger postsäcken för den här veckan ni lämnar förstås kommentarer via vår hemsida save.se eller så mailar ni dem till podcast Då går vi vidare i programmet och nu ska vi gå in och prata lite mer med Chris här. Uh, Chris som då uh, inte bara är en gamer utan också en gay -mer. Haha. Um, <laughs> jag ber om ursäkt för mitt otroligt dåliga skämt här. Ja, det, fast det där, det där skämtet kommer ju originalt från, från en av Chris t-shirts tror jag. Ja det är sant. Chris du har faktiskt <laughs> en t-shirt som det står gamer. Stavat gay som i böggej. Ja. <laughs> ja Chris. Eh. Uh, som då eh, en spelare. hur eh, alltså vi, vi känner ju alla till hur det funkar på att ja, till exempel Xbox Live eller även vanligt nätspelande i, i typen av kommentarer där jag har blivit kallat en massa med gånger och då har vi ändå inte pratat någonting om, om min sexualitet mm. eh, hur skulle du säga att tonen generellt eh, om man inte tänker på spelare utan snarare tänker på spel som helhet eh, finns det några liksom Finns det något utrymme för gay-karaktärer i spel? Alltså det finns ju det mer och mer. Jag, jag har gjort en del efterforskning när vi pratade om att jag skulle vara med här. Och, och det man kan kolla där är att från början så var det ju, använde man ju mest alltså gay-karaktärer som en slags comical relief. Alltså man, man satte in väldigt fjolliga karaktärer och gjorde, liksom, gjorde en rolig grej av det uh, i ett antal spel. Lite senare, rent historiskt, så, så satte man in, in de... Uh, som så här onda predators alltså så här, som, som fiender eller som folk som, som du har tänkt att spelarna skulle vara lite rädda för. Eh, bland annat så var det i, i, i GTA-spelen, var inte det så, så kunde man till exempel sätta på poliser liksom, som eh, sa till en att man inte fick av tappa talen och liksom försöka skrämma upp den på det sättet. Eh, så det är väl först nu på senare tid som det har kommit upp eh, att man kan spela alltså aktivt spelar homobier och transsexuella karaktärer eller, alltså antingen då eller trans alltså transpersonskaraktärer överhuvudtaget men mest av homobi karaktärer har varit, varit möjligt liksom. Men har du några bra exempel på, på något sånt spel där man faktiskt får möjligheten att spela en homobi eller HBT-person så att säga? Alltså Fable till exempel är ett spel där du alltså ett rollspel då, där du eh, helt enkelt kan, kan gå igenom hela spelet och, och, och aktivt göra val och bland annat så kan du till på gifta dig med personer av man kön men, uh, det, men det är alltså upp till spelaren att välja Det, det, alltså, det finns ju också du kan ju kyssa killar i, i äh, Bulli mm. men det, det finns liksom ingen som är från början en gay-karaktär eller? eller har jag fel där? Spelbara, rena gay-karaktärer alltså, det är inte lika vanligt men det är väl snarare så här folk som är är baserat på vilka val man gör. Eh, eller så är det att man stöter på. Eh, gay karaktärer under spelets gång. Liksom. Okay. Men aktiva gay karaktärer Som man spelar. är inte varit vad jag vet någonstans. Eh, som jag har sett heller. Jag vet alltså att det. det finns. Eh, det finns ju spel. Har funnits spel där man till exempel har spelat. En bisexuell karaktär. I spelet. men. men men aldrig någonstans som man varit så De Det har varit så här som en liten del av historien då. Att man kan liksom twista lite eller så här. Men aldrig det har varit äh, att det här är en uttalad gay-karaktär som man spelar. Okay. Ja, alltså det finns ju så att säga... Det finns ju väldigt så könsneutrala karaktärer som skulle kunna vara både kille och tjej i många lägen. Så alltså Final Fantasy-serien är ju ökänd för att ha väldigt feminina män som, som slutbossar till exempel. Mm. Men det, det är ofta så här. Alltså, jag kollar lite på nätet för att hitta och se om jag kunde hitta någon no, no vettig karaktärer Oftast de listor jag hittade ser det liksom folk som antas vara det för att de är typ ja, flamboyanta eller att de, de har smink på sig eller klär sig väldigt så... Ja, det här lite vad heter det ordet nu än? De har lite androgynt utseende på något vis. Mm. Men det, det, det är aldrig något som liksom, vad jag har sett som är alltså rakt uttalat att den här personen är gay. Ja, förutom att det finns ju de här uppdragen i GTA då, där man ska dejta en kille som man sedan mördar för det här. Men ja, det, det kanske är en, en stor, stor del av, av spelare som man faktiskt inte... Alltså, som aldrig riktigt får känna sig karaktäriserade på det sättet i spel. Jag, jag, några av mina gamla gaypooler snackar om att det är så sällan de får se sig själva i film. För att det är alltid liksom killer tjej. Och det var väldigt sällan som de kunde känna sig liksom att de får leva sig med i karaktären. För att karaktären har en sån sån väldigt karaktärsdrag då att de liksom har ett intresse för den här tjejen i filmen. Och det, det, det blir ju ett problem för dem också i spelvärlden om de upplever det som ett mer problem förstås. Att de inte till 100 kan identifiera sig med huvudpersonen just för att de inte delar samma sexualitet. Mm. Alltså det som det finns en, en, en väldigt bra sida på engelska Wikipedia som handlar om hbt-karaktärer. Mm. Um, om man söker på LGBT-characters i videogames. Um, och där kan man ju se, alltså det första uppenbara exempel som på en spelbar karaktär är Big Gay Al i South Park uh, bildspelet. Ja, i och för sig, han är uttalat homosexuell. Ja, så alltså, är det ju liksom, ä, saker som man också kan se till exempel i Persona 2. Mm. Ä, så är en av karaktärerna om man spelar ä, homosexuell. Okej, okay. ja, det är ju intressant i alla fall. Mm. Ja, det, det var så att säga HBT i själva spelen. Men om man då tittar på spelkulturen som helhet. Äm, och då tänker jag framförallt då på, på spelare och online och på spelträffar och liknande du, Chris du är ju öppet gay och du är även då med i ett spelsällskap hur, hur känner du att du blir mött, kanske inte just i miss men om du skulle träffa eller anordna en träff hur, hur skulle du uppleva att du blir bemött av andra spelare om de så att säga vet då att du är homosexuell alltså jag, jag skulle väl säga att äh, att det är inte ett problem just eftersom jag är öppen utan alltså eftersom jag är öppen då så, och ganska Alltså bitter och radikal Så har jag ju också alltså, käften med mig och, kan, och skillsen med mig också Vi var på, på en, ett spelställe Som låg i Malmö som heter Gamers Paradise uh, Ett gäng då Från mitt, uh, mitt queer crew som, som, uh, För några år sedan. Och då var det några killar som hela tiden satt och skräck bag, Och bergärmen vara varandra uh, Konstant var gång de Och om man då sitter på ett så stort spelställe Så, så blir det ganska tröttsamt Tills och så vi, så vi resade oss helt upp och gick bort till dem och sa okej, men alltså, om ni så gärna vill bli skjutna bögar så har vi den här servan, det är bara kommer in så kan ni se om ni kan någonting överhuvudtaget Och sen så spöjde vi skiten dem i en halvtimme, en timme och så och <laughs> och de utgick därifrån ja, Det måste vara varit ändå lite av en seger på något vis Ja, så alltså, det, det var Det är Just, alltså, alltså, och just i sådana situationer så är det också så himla roligt också, att istället för att gå fram och flytta ut och slå till dem så kan man bara säga ja, men, ska vi köra en match eller? Alltså... <laughs> då gäller det att man är duktig på spel också. Nu, nu har ju du ett eget spelintresse och är, är ganska bra på att spela så du kan vinna. Jag skulle ju förlora den fighten så jag vet inte om det skulle vara lika effektivt för mig. <laughs> Fast, poängen där var ju också att, att, att, uh, att vi var ett gäng som, som var vana vid att spela ihop och som då också i spelet kunde backa upp varandra. Så det var skitsamma att några var bättre än andra. Liksom. Utan det var, jag var inte den som var bäst i den gruppen där utan den som var bäst i den gruppen där var en... Uh, en, en tjejkompis till mig som, som var med där då Och det var ganska roligt för att, eh, En annan gång när vi var där och spelade också Så var det också så här att Vi var där och spelade Och vi hoppade in på en server Och vi började så här eh, Skjuta liksom folk Eller så här, Det var i Battlefield 2 um, och till slut efteråt så gick vi ut, ut och, och tog en paus och stod utanför och, och så här och då kom det ut två killar alltså, som bara så, så pratade och bara, äh, det var någon kille som sköt med hela tiden och typ så här, bara stod och pratade och så efter ett tag så vi då att det är min tjejkompis som pratar om um, och det var så här, ja yeah, nu no. och hon bara så här, jo jo men, men det var jag liksom. och de bara tittade på henne och så tittar de på hennes tuttan och så tittar de på henne igen och så på tuttarna igen och så, och så började Alltså, de så här, står tysta i typ 20 sekunder och bara växlar mellan bröst, ansikte bröst, ansikte, bröst, ansikte vad det är du? och bara ja, så, liksom. ja, shit. ja det, det är ju också en fråga i sig då. det blir ju hur tjejer har det i spelvärlden, nu, nu är vi bara vi är fem killar här så att jag vet inte det känns som att vi faktiskt ska ha in lite fler tjejer i podcasten om vi ska börja ta upp det också men det, det är ju en hel, en hel diskussion i sig också faktiskt. Um, ja, Chris. Uh, har du någonting mer angående det här ämnet som du känner att du vill ta upp på en gång? Uh, några särskilda önskemål? Om, om du skulle få bygga ett, ett, um, ett gejvänligt spel, om man skulle säga det så. Hur, hur skulle det spelet se ut tror du? Alltså, jag skulle väl, alltså, jag, jag, för mig så spelar det inte så himla mycket roll om, om det är en, en fast story. liksom uh, Vad uh, så vilka sexualitet eller, eller vad karaktärerna gör liksom. eh, Jag vill absolut inte att man ska börja trycka in homosexuella karaktärer Bara för att eh, Liksom locka till sig rasta pengar eh. <laughs> Nej, alltså Sims är ju ett ganska typiskt Exempel på det när Sims gjorde så här. Oj du kan ha homosexuella karaktärer Och så gjorde de så här jättestor marknadsföring Av Sims ute i världen Bara för att tjäna pengar Alltså liksom så här vilket jag tycker är ganska tråkigt. Jag tycker det är jävligt mycket feta om man gör en, en bra storyline och så gör man ett bra spel. Uh, men så, så tycker jag så här att, liksom att, att det man kan göra istället är att man kan sluta göra så här fåniga saker bara för att, för att det är kul att driva med vägar. Liksom. Uh, och framförallt då i, i rollspel, vilket då har blivit vanliga och vanliga, att man faktiskt låter folk välja själv. Sig, Samtidigt så tycker jag att man, man, man ska ju fortfarande kunna skämta om allt, även sexualitet Så att jag tycker inte att man ska sluta skämta om bögar, men man kanske ska sluta vara så, bara bara här med bögar när man skämtar om dem så att säga Det är väl mest ja. det man vill efter Jo, helt klart Ja, då tror jag att vi ska gå vidare på programmet om vi inte har något mer att tillägga mycket tyst här idag. Både Martin och Jorge och Alex har, har, har hållit sig ganska lugna ikväll. Är det, något så, är det för att vi är så många samlade för en gång. Mm, det blir nog lite det att man vill inte prata i mun för mycket. <laughs> då går vi raskt vidare och då ska vi istället lyssna med lite mer på Martin för det är dags för Martins jukebox. Mm, trevligt, trevligt. Då har vi Vålt ut ett litet guldkorn här i svensk spelhistoria. Um, tänk gå in lite på pinball Fantasies. Uh, intro slash boot-up låten där. Um, innan man kommer in på banorna på spelet. Det är ett, ja, naturligtvis ett flipperspel. Och det är då um, skapat av um, Digital Illusions, nuvarande DICE. Uh, kom 92 till Amiga och även till PC. Och jag vill minnas att Digital Illusions var lite så där, de svenska hjältarna, för det var ändå som jag visste på den tiden, de enda svenskarna som faktiskt gjorde alltså spel som var erkända som, som riktigt bra spel. Jo, absolut. De släppte ett par spel på Playstation också, tror jag. Det var andra pååtningar. STS, STCC, Rallysport. Ja, men då ska vi väl ta helt enkelt och lyssna på eh, den här låten som du har, Martin. Ja, det är bara att titta och köra. Mm. här låten, eh, den bygger upp hela stämningen för resten av spelet. Eh, introskärmarna har fina vikingaskeppet med Digital Illusions i bakgrunden. Sen kommer man in på spelborden. Eh, så den, den gör upplägget för hela spelet. Och, eh, man kan lätt sätta igång spelet bara för att höra låten och sen spela. <laughs> den, är, den är så pass bra. Så att, eh, ja. man, blir, man i, i och med att man måste lyssna på den Innan man börjar spela spelet. Så det hade inte kunnat bli bättre. Liksom. Då går vi vidare på programmet. Och nu ska vi diskutera bossar. Och bossar är ju ett jättestort område. Så vi ska försöka snäva av diskussionen lite. För det vi, vi ska gå in på två specifika områden på bossar. Och det första av dem är då bossar i FPS-spel. Um, och innan vi öppnar upp det för en liten diskussion Så tänkte jag att jag uh, Bara lite kort skulle prata lite om um, säga, historiska bossar I, i, i FPS-spel um, Första FPS-bossen Jag kommer att tänka på det är ju Hitler Från Wolfenstein 3D till PC uh, han, han var alltså Hitler inom form av Robotdräkt um, Jag har aldrig klarat honom utan fusk Någonsin Ja, han att klara utan fusk? Ja Chris, du, du är mycket bättre i FPS än vad jag är. Vi får helt enkelt leva med det. Ah, sorry. <laughs> um, sen så, um, ja, när vi är inne på id Software så har vi också Cyberdemon som kom i Doom. Um, som också var, alla, han var ju någon, han var ju inte djävulen i sig, men han var väl någon djävulsliknande sak som då kunde skjuta raketer på. En. Det som är gemensamt med de här bossarna och som även går igenom med, med många FPS-bossar, framförallt från lite äldre FPS, det är att de i princip bara är en helt vanlig fiende fast de är lite större och de har grövre vapen. Om man jämför det med, med en boss i, i, i nästan mycket denna genre som helst, där är det oftast bossar att de, de så att säga bryter ner spelmomentet och förändrar på det på lite grann. Att du, du inte bara ska... Jag menar i Mario så hoppar du på dina fiender eller skjuter skal på dem, men när du kommer till, till Bowser, då ska du springa under honom. Alltså nu pratar vi Super Mario Bros. 1. Och i FPS så tycker jag inte riktigt att man har riktigt fått in den känslan att man ska göra någonting annorlunda. Det finns ju undantag förstås. Vi har det här lavamonstret i Quake 1 i slutet på den första dimensionen så där, där man ska fälla ner två och två grejer från taket och sen trycka på någon grej så kommer det en ström och strömmen dödar bossen. Och, och det tyckte jag var mycket mer intressant sätt. Det var visserligen snorlätt sättet. det var ju inte en liksom utmaning i det men det var ett mycket mer intressant sätt att lösa det på att ha med en boss i ett spel på det sättet. Sen har vi ju Metroid Prime-bossarna tycker jag också är lite roliga För där är det ju också lite förändring, det är inte bara en jättestor boss Utan det är, det är också lite strategi i hur du ska utnyttja spelplanen och liknande det, Nu är det ju också inte ett renordat FPS Du har ju en massa andra funktioner med, med morph och liknande också Så det hjälper ju där också um, Men då tänkte jag faktiskt vända mig till er här då Hur, hur ser ni på de här FPS-bossarna? Vill ni hellre ha dem som en starkare helt vanlig fiende Eller vill ni ha något som ändrar på spelmomenterna? Uh, jag föredrar dem som en lite starkare fin. Det beror ju självklart på vilket typ av spel men om man ska spela say, Rainbow Six Vegas då passar det inte att Cyberdemon kommer in där och kan föra ner hus på det. Uh, men, men generellt så tycker jag om att i EFP så ska ändå bossen vara uh, någorlunda passin så att säga. Så han, han bryter inte ramen allt för mycket. Han kanske har som sagt starkare vapen men, men det räcker ju gott och väl för mig. Uh, så att men du skulle inte vilja... Om vi tar till exempel Rainbow Six så alltså skulle det inte vara mer intressant i så fall ifall bossen är typ en helikopter och du ska kanske inte försöka skjuta ner den utan snarare kanske sabba roterbladen på den genom att du typ skjuter på någonting som ramlar på... Alltså att det blir någon sån typ av grej. Det är inte bara handlar om det klassiska skjutandet. Ja, men å andra sidan så kommer han in i en Apache Longbow och du sitter där med en M4 så kommer du ju dö i verkligheten i alla fall. <laughs> Kommer han in i en sån här gammal klassisk bell tals helikopter och står där med en M4 så alltså kommer du skjuta ner den ganska snabbt Så att då, då blir det liksom att den blir för svår jag vet inte ska, säga. Sen, ska vi prata så, så så skulle ju också din squad förlora mot de 600 fiender När du mejar ner under spelets gång mm -hmm. Jo, men, men det, det, i, under den tiden där jag mejar ner 600 fiender Det är ändå på ett sätt med verklighetstroget än om att det kommer en, en, en helikopter som ska skjuta ner mig sen så att säga. Så att då, då köper jag hellre den teorin om att bossen tål mycket mer än att han kommer i en stridsvagn. Men eh, hur skulle det stå till, till exempel om bussen var alltså det var ju en sån här buss med lite starkare vapen och du hade ett objekt. Alltså du var tvungen att göra den. Till exempel liksom du måste ta dig förbi på något snyggt sätt och desamera bomben. Men får jag inte skjuta ihjäl honom då eller? Jo, absolut. Alltså, du får ju skjuta ihjäl honom, men du ska ändå <laughs> göra det på ett väldigt snittet sätt. Men alltså, det är bara bonus. Det hade ju bara varit ett bonus om man ska göra något annat av att döda bossen. Exakt, lite tidspress och så. Liksom, det är det jag vill att FPS-bossar ska ha. Liksom, det ska vara någon form av utmaning men det ska ändå inte vara för ivägbanat. Ja, Men, men sådana grejer kan ju ofta göra att det blir irriterande moment. Att vet, det ska desamera om du har 60 sekunder på att skjuta ihjäl bossen och desamera bomben. Det, och då, då blir det ofta så att man kommer på ett, ett visst sätt. Man hamnar på ett visst spår och du avviker inte för det här spåret för du vet att annars så hinner du inte. Så blir det så att man, mm. att man missar med två sekunder tigern i röstet och så blir man bara arg på spelet och pannar spelar spela det mer. Men, att... men, men som i till exempel eh, när man möter berserker första gången i Gears of War. Det tycker jag är ett ganska kul sätt att göra en, sex, alltså en delboss i, i spelet. Att såhär, du måste ta igen du måste göra en viss du måste få, få Berserkun att slå sönder ett visst antal dörrar för att du ska kunna komma ut. Och ja. använda Hemorptran för att skjuta ner den. Ja, det är ju för sig ganska intressant. Alltså Gears of War har ju framförallt tvåan försökt göra lite mer intressanta bossar. Sen kan man ju diskutera hur lyckat det var. Just Berserkun i ettan tycker jag faktiskt är ganska... Nu är det ju inte det här ett FPS i och för sig, men det är en shooter så det ligger under ganska nära. Men det, det tycker jag också är roligt alltså, Du dödar ju faktiskt besöken i slutändan Med ett sedvanligt vapen Okej, hemma av dem går inte använda jämnt Men det är nog ett vapen då i arsenalen liksom. Men det intressanta och roliga med det, det är ju att när man ska locka ut henne ut, ut ur det här växthuset man är i så att säga Ja, har vi några fler kommentarer Om, om just FPS-spårlig Vi kanske kan säga shooterbossar istället då Det jag kan säga som är störigt Det, det är ju när, när man lägger in En massa andra grejer Som, som liksom istället för att det är en, en, en rolig grej Som är medan alltså dig De du spelar med eller bossen Så lägger man in massa andra så här störiga saker Runt omkring uh, Att det kommer in så små fiender som du måste yeah. också Usch, jag hatar det <laughs> Ja, men alltså, alltså det kan väl, väl vara intressant i sig liksom. men, men till exempel som eh, Också Gears of War När man eh, sista bossen i slutet där När man ska springa runt Och bråka honom på ett tågtak Och samtidigt så, så är det alla De här jävla då, det Som äter upp en så fort man går ut i mörkret liksom. eh, Det kan jag tycka är sjukt Störrigt när det är så här eh, Funktioner som, som är där bara för att jävla med Ja, eh, Vi ska gå vidare på nästa del av diskussionen och då pratar vi om co-op-bossar. Eh, där passar Gears of War in också. För Gears of War är ju ett co-op-spel i grund och botten. Eh, men ingen av bossarna tycker jag hade ett, alltså utnyttjade co op situation För du har ju alltid med dig antingen en kompis eller en, en AI-spelare. Men jag tror jag tror att de blir tvungna att göra det så. Att det blir en singleplayer-upplevelse även för du op för att jag vet inte om ni har tänkt på det, men AI brukar inte vara den mest briljanta typen som har spelat tillsammans med. Nej, nej men, det, men just, äh... i, om du exempel skulle ha en boss som, som är den typen av bossen som jag föredör, då, det vill säga inte den som du vill, att det är något, något speciellt man ska göra, mm. så är ju en, en co boss kul i det läget. För då kan det ju vara att en person ska behöva göra något. Men alltså, klassiskt ska är att en person är den som faktiskt dödar och den andra får agera bete och liksom locka fram bossen på något vis. Mm. Uh, men jag, tänkte, jag har inte spelat så jättemycket nya co-op-spel förutom just Gears of War Jag tänkte, Jorge, du har ju ledat ganska mycket Army of Two. Finns det några bossar i det? Ja, det gör det uh, Ingen sån här jättestor boss i, egentligen fanns sista bossen Han tål lite mer Jag tror, jag kommer inte ens ja. ihåg om han hade raketkastare Men uh, Men det är som sagt, det finns ingen riktig boss för den sista bossen Och där är det i princip bara uh, ja. Den ena kan ju flanka honom Om man känner för det, men oftast så sitter man ju bara på det. Det, det är en balkong eller vad man kallar det. Och sen är han på balkongen i mitt mittemot så kan man springa över till när man är inomhus. Så det är, i princip är det bara att typ, skjuta rätt över balkongen och försöka träffa han så mycket som helst tills han där. Så att det, det är inte så mycket co-op-faktor i det. Men, men, hur, skulle, men det är kul. hur skulle man kunna göra det? Alltså om man verkligen vill utnyttja det här co-op-läget? Ja, vi har ju det här beta-situationen, men finns mm. det några fler grejer man skulle kunna göra för att lyfta fram just co-op-elementet i ett bossammanhang? Ja, Bra fråga, det är det om den är man skulle sitta i helikoptern och man skulle skjuta kulsprutan, det är väl något i den stilen som skulle varit, men, eller köra bilen och den andra köra tarretten. Men nej, inte alltså, jag tror det blir svårt i, i, i den typen av spelet att lägga upp något mer avancerat än, än taktik. För jag menar, taktik i, i verkliga livet fungerar inte alls som taktik i spelen, det funkar inte. Och utnyttja det på samma sätt alls, för det blir inte alls lika kul. Så det blir mest drygt i slutändan när man ska hålla på med sånt. Så jag tror att nej, jag tror inte det har gått att göra det så mycket mer än, än som det är gjort där faktiskt. Eh, har ni andra några åsikter? Alltså jag skulle väl se att jag, att jag någonstans eh, hoppas att det kommer. Det är väldigt mycket co på väg. Eh, och de blir större och större, så man får hoppas att det kommer någonting eh, där, man, alltså där man verkligen utnyttjar det här de när man på att jobbar på co med med fyra, sex, åtta spelare liksom. Uh, det som jag tycker är intressant är, är väl, uh, Eller som jag tyckte var otroligt roligt Är den här Även mm. om man kan kalla, kalla det en slutpåssekvens Men just i Left 4 Dead När man har kallat på hjälp På alla banorna Och uh, det börjar så här, svärma in Zombies och alla möjliga saker Det tyckte jag var otroligt roligt att spela uh, Just eftersom Det blev en, en ...situation där man var tvungen att samarbeta mycket mer än vad man hade behövt göra tidigare i spelet. Så att jag hoppas väl att det kommer någon slags alltså bossar i de här framtida core-spelen där du verkligen måste samarbeta för att lösa det. Ja, med det så tror jag att vi sätter punkt för vår bossdiskussion. Vi flikar in med en, en liten snabb fråga här också, om det är okej okay mer. Det jag tänkte på så här. Ett berömt citat från 1800 talets slut är att man hävdar att alla uppfinningar som någonsin kommer behövas är nu uppfunna. Och det var ju ganska fel. Det har vi sett under 90-talet. Eller 1900-talet. Det kom ju ganska så mycket saker där. Radio, tv, bil. Ja, okej, okay, bil fanns. Men, ja, då är då frågan för att om man tittar på det här och försöker lägga ett, ett spel. Man säga, en, en spelvärd synvinkel på den här typen av uttalanden så måste jag ju fråga mig en, en liknande fråga i grafiksammanhang eh, då behöver vi titta lite historiskt först Och då. då har vi ju eh, från svartvit till färg då eh, är en sån väldigt tydlig övergång som har skett eh, Pong till exempel, klassiskt svartvit spel och, och sen näst på listan kommer väl i min värld Missel kommer med fyra färger <laughs> så småningom så kom ju 8 bit spelen då, nu så jag 8 den här gången duktig mig då hade vi 16 färger och då började till och med komma scrollning, alltså att man kunde då var det var inte bara en statisk skärm längre vi gick vidare till 16-bits eran och där, där hade vi liksom mer av samma gamla det var, det var ändå liksom samma typ av spel fast det var lite mer snyggare bättre musik, bättre upplägg, längre spel och så vidare sen kom 3D-revolutionen då Uh, I början så var det liksom väldigt kantigt och plockigt. Och, och uh, om det ens fanns några texturer så var de liksom väldigt pixliga och, och sådär. Inte så jätte snyggt. Uh, Men så var man grundt imponerad när det kom i alla fall. Uh, oh ja, det, det är ju en revolution. Det kommer man inte ifrån. Sen så går man ju vidare till, då till de här eh, ja, konsol, konsolerna som kom då PS2 och Xboxen där vi har mycket mer eh, texturer och, och framförallt mycket högre an, antal hörn i, i, i polygonerna så småningom då så kom vi, länder vi till ja, dagsläget där vi har HD-generationen om man kallar den så, där vi har liksom massa med texturer och vi har bump-mapping och, och belysning är helt plötsligt en fråga och ja, förstås HD-upplösning men och, om man då ser tillbaka på hur man tittade på spel vad, vilken lång fråga det här är <laughs> om man ser tillbaka på spel så när man spelade Pong så kunde man tänka sig åh vad coolt det skulle vara med färg och sen så kom färger och så tänkte man, åh vad coolt om det skulle vara liksom så att det såg ännu mer realistiskt ut. Och sen så kom det med mer färger och så tänkte man, och tänk vad coolt om det kunde, man kunde röra sig i en, i en värld i 3 att man såg sina händer framför sig minns att jag tänkte. Och sen så kom ju det också och liksom, utvecklingen har kommit ganska naturligt. Man har alltid kunnat se nästa steg, alltså. Vad, vad, vad gör man här näst? Men nu känner vi så här, eller jag känner att nu, på något vis, det här kanske blir en typ av sånt uttalande som vi 1800-talet slutar då, men för mig känns det lite som att nu har vi nått någon slags punkt där, där alltså realism, är, är, är, vi är inte riktigt där förstås, det ser inte fotorealistiskt ut men det är väldigt snyggt uh, vi kan göra figurer som inte är kantiga längre och vi har texturer och vi har belysning och vad, vad tror ni skulle kunna vara nästa liksom, revolution härifrån För det, med 2D till 3D, i färg och så vidare, så, vad är nästa sånt hopp liksom? Jag tror nästan att det blir typ i spelkoncepts väg Um, att man kanske utnyttjar flera olika typer av grafik i samma, samma spel så att säga um, kanske plattformsspel i 3D-miljö um, med uh, cell-shading alltså, åt det hållet fast kanske någon utveckling för att se någon, någon vidare steg från 3D till nästa steg det, det känns lite svårt att ta det hoppet rent logiskt liksom så <laughs> säga Eh, alltså, virtual reality. Jag tror inte det kommer att eh, hända någonting på den fronten alls. Det var i början på 90-talet. Och 3D och virtual reality så på den hjälm. Och, virtual boy. Ja, och så ser, och så ser det ut som, som fan. Det, det ser ut som fan. Det gick inte att spela. Eh, men sen, om man kör den typen av eh, lösning och det blir för snyggt och för verklighetstrogget då tror jag att eh, spelen gräver sin egen död i stort sett. För då, då kommer folk inte att sluta spela alls. <laughs> Vad tror ni i så fall om Nintendos försökt. De, de satsar ju inte på tyngre grafik utan snarare på alternativ kontrollmetod. Nu, nu kan man ju i och för sig diskutera huruvida Wii faktiskt gör något revolutionerande eller om den, den inte gör det. Men det är ändå liksom ett slags alternativ att kontrollmetoderna slutar vara att liksom, tummen och pekfingar utan att det blir istället att du ska göra verkligt stora rörelser. Kan det vara något sånt som, som kan vara liksom att vi börjar se spår redan nu bara att vi inte inser det för nästa generation? Det är nog absolut mer troligt än någon typ av större grafikrevolution tror jag. Men vill du ha en sån typ av kontroll då? Ja det vet jag faktiskt inte. Men blir det bra? Så jag menar, ett av de bästa FPS-spelare på konsol jag har spelat, det, det är ju ändå med Troil Prime 3. Just för att jag kan liksom styra nästan som en mus mm. så jag vet inte det, det finns ju men, någonting i det Men hade, hade, det, hade det varit lättare att styra om du hade en riktig mus då? Ja, men det är ändå, de är ändå olika saker för här, här pekar ju och siktar ju med handen istället för att flytta handen och det motsvarar en rörelse på skärmen nu, nu siktar jag ju faktiskt Nej, jag vet inte Jag tycker på inte om Wii-spelsättet i sig Alltså, jag kan förstå skammen med det. Men jag skulle ju aldrig hoppa runt på en Wii Fit hemma själv. <här> Om man säger så. <här> <Men> du vet inte. Jag står svettas där på en sån i min liten Men Jorge, du gymmar ju en del. Ja, exakt. Varför ska jag göra det framför tvn då? Ja, okej okay då. Du säger det så. Alltså, ja, det, det ger mig ju betydligt mindre att sitta och hoppa runt på en Wii Fit än att gå till gymmet på riktigt. Ja, men sen jag den men... där under uppvärmningen springer du ändå på det här rullbandet att liksom kollar på tv så. <skratt> <skratt> <skratt> jag vet att jag gör det eller för nej, men... <skratt> I, i, i för sig så har du väl en poäng i det men, men det är nu tio minuter sen, så ja. alltså, det, det, det är ju inte alls samma sak alltså, nu kommer vi från lite ämnet här men som sagt, jag vill inte sitta hemma själv och, och rycka hoppa runt och ha mig men sitter jag själv hemma så ska jag sitta i soffan och hålla min handkontroll och inte spela det, det känns som att Wien lever väldigt mycket på att sitta med kompisar och spela och göra bort sig men jag menar, du sitter ju inte själv hemma och gör bort dig för din egen skull alltså... jag kan jag bara tillägga här på sitta själv hemma och göra bort sig så har jag en granne som jag kan se rakt in till som har en Wii Fit som studsar hoddar på den lite då och då och det ger mig alltid gott skatt Chris, du har inte uttalat i frågan än Ja, jag tänker väl någonstans på, på ytterligare så här, alltså både sensorisk och motorisk stimulans, alltså dels kanske inte att man måste hoppa runt och springa omkring och, och, och leka hela sitt vardagsrum men, men jag skulle tycka det var lite coolt om, om, um, om det kom då inte en stor virtual reality-hjälm som du knappt orkar ha på huvudet, utan någonting diskretare och lite sexigare så här, som, som man faktiskt kan ha på sig um, och eh, då slippa titta på skärmar utan du kan titta där omkring istället och sen så skulle jag väl tycka det var ganska roligt om, om, om det kom någonstans att eh, man kunde känna alltså kanske känna avsmärta eller riktade att man fick en, en liten chock alltså elsa i handen eller, eller någonting så att man alltså, eller så här, alltså inte på någon så här överdriven nivå utan men på något sätt här att man eh, fick mer stimulans eh, av det blir ju men, någon slags alltså, utveckling av rumble-funktionen på något vis. Ja, mm. tänk på också det. Tänk, tänk på vilken harddra du behöver. Jag menar, det, det är väldigt simple, men så här, ska, du, ska du göra mer avancerat, liksom, då blir det väldigt mycket dyrare och då, då tar det väldigt mycket mer plats. men Jag, menar, jag bor i har aldrig haft plats med, med mer avancerat än det jag har idag. Så det, det är mycket det man får tänka på. Visst, man kan göra väldigt mycket och utveckla väldigt mycket men då tar jag allting igenom så mer plats och blir otympligt och då passar det inte att ha hemma längre. Det, det jag vill ha i sådana fall det är någonting som är anpassat för att man fortfarande skulle kunna vara hemma eller eh, liksom annars ska man lika springa till Lexedon. Ja. Alltså. Mm. Med det så får vi eh, tacka Chris som var med oss ikväll. Tack så mycket att du var med Chris. Det var härligt att ha dig här. Tack själv för att jag fick komma med. Eh, jag säga att, att eh, hemsidan är miss.svedrock.net Uh, och även om jag då har pratat väldigt mycket om, om HBT-spel så är vi alltså inte en, en HBT-förening utan en förening för, för alla spelare som då framförallt bor i Malmö-regionen och är intresserade av att uh, syssla med interaktiva spel uh, och det är bara att gå in på hemsidan och kolla och mida där så det vet jag inte om jag missar här från början men är det bara data-tv-spel eller är det även annat uh, rollspel, interaktiv teater, live uh, brädspel, figurspel Uh, TV-spel Och uh, LAN så, så det är i princip allt möjligt Ja, yeah. yeah. i princip allting som Sverige också sysslar med Utom pinball mm. Allt för oss geeks <laughs> <laughs> Ja, och då säger vi hej då Denna vecka Vill ni eh, lämna en kommentar Så går ni göra det via vår hemsida Savepunkt.se Och ni kan självklart också maila in på Podcastsnabela.se vi finns också via iTunes om du föredrar att använda det och där kan man ju självklart lämna en recension får ni hemskt gärna göra. Helst att ni säger att vi är bra men tycker ni är dåliga så ska ni förstås säga det. Då tackar vi för oss. Hej då Martin. Hej då. Hej då Jorge. Hej då. Hej då Alex. Hej då. Och hej då Chris. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa säsong.